פרק ט"ז שמור את חודש האביב, ועשית פסח לה' אלוהיך, כי בחודש האביב הוציאך ה' אלוהיך ממצרים לילה. וזבחת פסח לה' אלוהיך, צאן ובקר, במקום אשר יבחר ה' לשכן שמו שם. לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני. כי וכי פזון יצאת מארץ מצרים, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ולא ייראה לך שאור בכל גבולך שבעת ימים, ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבוקר.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 משת נדבת ידך אשר תיתן, כאשר יברכך אדוני אלוהיך. ושמחת לפני אדוני אלוהיך, אתה ובנך ובתך, ועבדך ואמתך, והלוי אשר בשערך, והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך, במקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם. וזכרת.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 ולא תקים לך מציבה אשר שנא אדוני אלוהיך.